Сила и живот там четвърти Старият книжник 10-29 юни 1919 г. град София А той им пак рече За това всякой книжник, който се е учил за Царството Небесно, подобен на човек домовит който изважда и съкровището си ново и ветхто. От Матей 13 глава 52 стих. Христос определя учения книжовник по две негови качества. Той изважда от съкровището си ново и вехто. В прочетения стих Христос мята думите, който се е учил за Царството Божие. Под Царство Божие в широк смисъл Христос подразбира всички уния велики закони които направляват човешкия живот, защото всичко в природата е тясно свързано с човека и човек е тясно свързан с природата. Всички явления или сили света, които наглед, като че нямат нищо общо с нашия живот, ние ги наричаме физически или неорганически. Всички тези сили обаче имат съотношение не към личния, а към колективния човек. В такъв случай изваждането на новото и вехтото от съкровището има известен смисъл. Вехтото означава миналото, а новото – бъдещето. Вехтото означава погрешките на човека, а новото – това са благата, които му се дават. Ученият книжник, който изучава природата и живота на хората, намира стари неща. Погрешки на хората. И внася нещо ново в света. Следователно, в такъв смисъл, ние може да определим положително и добрините, и злините, които проистичат като резултат от тия последствия на миналото. тъй че вехто е всяко нещо, което е в дисхармония, т.е. износено, негодно за употреба. Унази материя, която е изгубила силата си, считаме я за негативна, т.е. като такава, в която не може да се прояви никаква сила. Всеки от вас е изпитал тези две състояния в себе си, да вади ново и вехто от съкровището си. Когато човек изгуби вътрешното равновесие между сърцето и ума си, той започва да изважда вехтото и с това настава у него недоволство. Такова е положението на болния, който винаги е недоволен от обкръжаващите, които му услужват. Здравият, който има сила в себе си, е доволен от всичко. Законите, които регулират едното и другото състояние, състоянието на доволство и недоволство, са в хармония, защото в дадения момент вашето негативно състояние съответства на едно положително състояние на някой здрав. В даден момент, когато вие най-много страдате, друго някое същество, което има някаква връзка с вас, изпитва най-хубаво разположение на духа. Това е един закон, който съществува вътре в природата. Небето и ада съществуват като два полюса. Небето е новото нещо, а адът е вехтото. Тъй, че за всеки от вас през живота си ще се качи и ще слезе в едното. И другото състояние. Аз не ви говоря за ада и небето тъй, както вие ги знаете, но ви говоря върху една положителна истина, която ви се вижда отвлечена. Тези две състояния са необходими на човешкия дух. Вие питате, защо е необходимо да остарява човек и да се помладява. Това е процес, който става и в самата природа. Вие не питайте, защо става този процес, но гледайте каква полза може да излечете от него. Как бихте определили младостта или старостта? В древността един мъдрец е казал, ако търсиш сила, търси я е у младите, у новите хора, ако търсиш мъдрост, търси я е у старите хора. Мъдрост и сила не са едно и също нещо. Силата включва в себе си човешката воля а мъдростта човешкия ум. Следователно, вие имате два противоположни полюса. Умът е горе на небето, а волята долу на земята. Ако искате да бъдете стари, мъдри, трябва да сте горе на небето, а ако искате да бъдете млади, трябва да сте долу на земята. Затова, когато разменим отношенията на нещата и поставим стария човек на физическото поле, а младият поставим на небето, ние произвеждаме дисхармония. В такъв случай вие ще извадите неправилно заключение и ще мислите, че всички хора на небето са все стари, а всички хора на земята са млади. Но това не е вярно. Под младост аз не разбирам само външните отношения, но разбирам вътрешния растеж от човека. Същото нещо се забелязва и в природата. От 9 март се забелязва един растеж, който започва да намалява към 20 юни или към началото на юли, и в природата започва едно състояние на почивка. Каквито смени стават вътре в природата, такива смени се извършват и в нашия живот. Ако ние не разбираме това, което става в нас като индивид, т.е. Ако не разбираме своя ум и воля, то в живота често влизаме в противоречия, които наричаме съдба, и според нея едни биха били щастливи, а други нещастни. Някои мислят, че на едни помагат някакви сили, а други мислят, че същите сили им противодействат. Разбира се, като вървите по посока на течението, то ще ви способства. Но ако вървите против течението, то ще ви противодейства, защото вървите в разрез с него. Това течение няма нищо против вас, но той иска да ви каже, че щом вървите в разрез с него, ще страдате, защото силите, които направляват вашия живот, са в разрез с самите вас. Когато някому не върви в живота, това показва, че мисълта му е в разрез с неговата воля. Това е и за индивидуалния, и за обществения живот на човека. Аз говоря за събития, които стават сега в Европа и които са определени от преди хиляди години. Съвременното човечество е дошло в разрез движението още от преди милиони години. Следователно съвременната европейска култура е попаднала в разрез с това течение и тя се мъчи да си пробие път. Вследствие на това се води една опорита борба, в която ще паднат много жертви. Колко жертви ще паднат? Дали един, два или повече милиона? Това е безразлично за природата. Казвам, че това е безразлично за природата, защото за нея са безразлични нашите играчки. Когато ние създаваме градове, правим къщи и храмове, Мислим, че това е култура, но природата не иска да знае за тази наша култура. В един момент тя може да я разруши. За всички наши, дори най-фини материи, природата е създала молците и пръха, които ги разрушават. Вън от това, тя е създала много вредни елементи, които постоянно рушат нашия организъм. В миналото, преди отклонението на човечеството от правата посока на своята култура, хората са имали много правилни понятия за законите, които направляват растежа на нашия живот. Този растеж може да се определи математически с пергел. Например, взимам пергел и с него най-точно измервам носа на едно го и виждам, че е 4 см, на други го е 5 см и така нататък. След това пак спергил, измервам брадата на едно, на втори, на трети и виждам, че всички имат различна големина. По същия начин измервам челото на едно и виждам, че е, например 3 см, на други го 4 см или 5 см, 6 см и така нататък. Ще попитате какво съотношение има тук. Има голямо съотношение. Защото ако видите, че носът на един човек е къс и широк, това показва, че енергиите в неговия организъм са в напрегнато състояние. И от най-малкото побутване ще е в състояние да предизвика експлозия. Ако неговата брада е много широка и дълга, това показва, че енергията на този човек не е само много възбудена, но и много активна. Затова, дето да мине, той ще произведе разрушение. От долната част на брадата, тази, която е под носа, ще се определи каква е човешката воля и как би се проявила тя на физическото поле. Наблюдавайте това нещо у великите пълководци, у генералите. По брадата може да определите дали някой човек е млад или стар. Само младите хора воюват, а старите не. Отношението на стария човек към младия е едно към сто. Една армия от хиляда млади хора може да надвие една армия от сто хиляди стари хора. Когато казвам, че бъдещето на земята е в ръцете на младите, прав съм, защото този свят е създаден за хора, които обичат да воюват. Небето е създадено за стари, мъдри хора. В горния свят хиляда стари хора се равняват на 100 хиляди млади хора. Значи отношението тук е обратно. Ще ме запитате какво отношение има между младите и старите хора. В духовния свят старите хора са само опорната точка, около която се движи махалото на младия човек, като в часовника. Докато младият човек извърви 100 километра... Старият не е извървял нито един километр, тъй че младите хора са стрелките в часовника. Старите хора в този свят не се движат, затова от тях не очаквайте никаква култура на земята. Умствена и духовна култура, за каквато се говори тук, на земята, не може да съществува. Най-голям подем в културата може да се постигне само тогава. Когато се пуска кръв на хората, колкото повече кръв се пусне, толкова по-голяма култура се заражда. Хората на 20 век започнаха да мислят, че са много културни и казват, ние, съвременните хора, не пускаме кръв. Това са правили само хората на миналото. Обаче съвременната война опроверга тази теория. И показа, че младите хора всякога пускат кръв. И колкото са по-млади, толкова повече кръв пускат. Днешните хора, понеже са много млади, затова правят и най-големи опустошения. Сегашните хора може да се уподобят на гасеници, които всичко опустошават. И този книжник, който се учил за Царството Божие... Изважда от съкровището си новото и вехтото и казва – така казва Христос. Защо му е това ново и вехто? Когато вие изваждате старите дрехи от някоя възглавница или гардероб, нали имате някаква цел? Нали мислите да изкарате нещо от тях? Когато изваждате новите дрехи, нали правите това с цел да видите, да не са проядени от молци? Като вади новото и вехтото, книжникът има някаква умна мисъл. Той не се занимава с някаква глупава задача, както е поступил един цар. Един цар искал да намери човек, който да му разкаже някаква приказка безкрай. Търсил той различни философи, които да задоволят желанието му. Обещавал големи награди, но не се намерил човек, който да му разкаже приказка без край. Дохожда най-после един мъдрец, който казва на царя. Аз ще ти разкажа една приказка без край. Добре, ето човекът, когато търся. Мъдрецът започнал. В древността имало един цар който разполагал с хиляди, хиляди декари земя. Тази земя била засята с жито и понеже годината била много плодородна, нивите му родили извънредно много. Царят заповядал да се съгради голяма каменна житница, в която да се прибере житото и по този начин да се запази. Обаче зидарите оставили една малка дупчица в този хамбар. Един щурец успял да се промъкне през тази дупчица и изнасял едно по едно житните зранца. Щурецът изнесал едно житно зранце, занесал го в своята дубка и се върнал да вземе второ. Взел второто зрънце, занесал го в дубката и се върнал да вземе трето. Взел него и се върнал за четвърто. — Стига вече това, продължавай нататък, няма ли край това пренасене на житото, Пей цялата приказка, — рекал отекчен царят. Чакайте да се пренесе всичкото жито от хамбара, че тогава и приказката ще се свърши. Съвременните хора искат да знаят края на нещата, но аз казвам, чакайте да се пренесе всичкото жито, че тогава. Книжникът, който изучава Царството Божие, не се занимава с такива глупави теории. Преповтарянето на едно и също нещо не е знание. Ние казваме... Трябва да опитаме нещата и така да се учим от своята опитност. Достатъчна ни е тази опитност, която имаме, защото и милиони зранца да извадим от хамбара, нещо повече няма да научим. Вие си казвате, чакайте да видим какво ново ще ни каже днес учителя. Прави сте. Размерите на вашия нос ще определят обема на вашите чувства. Дължината на брадата ви – силата на вашата воля, а височината на челото ви – качеството на вашия ум. Някой казват, че ако човек има малко чело, пак може да бъде умен. Това не е вярно. Какво отношение имат геометрията правите ъгли, острите ъгли и така нататък? Ако в устата ви се тури острието на един ъгъл, нали те ще се разтвори? Следователно по отвора на вашата уста ще се определи степента на вашия апетит. Колкото повече си отварят устата, толкова погладни сте. Ако пък ъгълът е обърнат с острото навънка, това показва, че вие сте в почивка. Като съдим по това дали носът е прав, накъде е вглъбнат или изпъкнал... Навалени навътре към челото, по същия закон се определят и нашите чувства. Ако носът е широк, сърцето ще има едно състояние, а ако е сплеснат, ще има друго състояние. Ако вашите устни са тънки или дебели, вашият стомах ще се намира в едно или друго състояние. Състоянието на вашия стомах може да се определи и по вашите бузи. Дали те са или изпъкнали? Тъй, че външният човек е израз на вътрешния. Всяка ваша мисъл се определя на лицето ви. По лицето ви може да се определя и добродетелта ви. Тя е поставена отгоре на устната ви. Ако учите ви се разглъгледи в две противоположни посоки, това показва, че във вашето естество... Има раздвояване. Ако ъгълът на зрението ви е насочен нагоре или надолу, това са две различни състояния. Ако очите ви са много отворени, това показва, че имате голяма впечатлителност. А ако са малко отворени, впечатлителността ви е по-малка. Дали очите ви са по-близо или по-далеч от носа, и това има значение. Очите на всеки човек са поставени от Бога с геометрическа точност. Всеки човек е направен по скица, която е определена отгоре. Всеки носи с най-малките подробности на лицето си свидетелството, което определя е не само сегашния негов живот, но и миналия и бъдещия. И ако съвременните хора биха могли да четат по тези свидетелства, по тази божествена книга на лицето, която всеки носи със себе си, хиляди нещастия биха се избегнали. На всички свои последователи Христос препоръчва да се върнат от своите погрешки на миналото. Някой казва, да изпитаме своя живот. Фотографирай се и изпитвай лицето си. Виж дали се харесваш. Съвременните фотографии целят да представят човека по-хубав, с по-загладени черти, отколкото има в действителност. Като рисуват и ретушират лицето му. Не затривайте божественото писмо. Не трябва така да се заглаждат чертите, защото старият човек не може да стане млад и обратното. Това са неща несъвместими, казва Христос. Само ученият, който разглежда нещата тъй, както той, може да разбере отношенията, които съществуват между отделните части. В математиката има известни формули, по които да се превръщат едни величини и в други. Например, топлината, която се отделя от стото на въглища, може да се превърне в динамична сила, но трябва да се знае методът за това. Тази наука е скрита от съвременните хора защото ако те биха я знаели, щяха да се играят с хората и да принесат хиляди нещастия на човечеството. За какво нещо ни са тези знания? Ако познавахме човека отгоре, ние бихме разбрали още, щом го видим, че неговата енергия е в напрегнато състояние. Тогава ние бихме го избегнали, без да подклаждаме повече огън, или бихме пуснали парата да излезе навън, за да се намали малко енергията у него? На хора, у които енергията е намаляла, трябва да употребим малко гориво, за да я накладем отново. Как се доставя гориво във физическия свят, това знаем. За доставяне на гориво в умствения и духовния свят има много начини, които ние не знаем, но може да научим. Има хора, които са изгубили смисъла на живота и искат да бъдат винаги млади. Само в младостта намират сили. Когато проучвате дълбоко окултните науки, ще видите, че човек не е създаден само от един вид материя, но от различни видове материя и състояния. Значи във всички атоми и иони, които го съставляват, има градация. Такива състояния на атомите във физическото поле, за сега имат 49. Всяко състояние може да произведе известен резултат на чувства и мисли. И колкото повече коефициентът на вашето състояние се изменя, толкова повече вашите чувства и мисли стават по-активни. Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго освен повишение на енергията им. Затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята. Често вие говорите за възпитание на децата си. Българската дума «възпитание» значи да отхраниш. Така и пчелите се грижат за отхранването на своите царици. Когато искат да отхранят цариците, те им дават един вид храна. Когато искат да отхранят работници, избират им друг вид храна. А за търтиите дават особен, трети вид храна. Търтиите са свирачи в кошера. Без търтии не може, както не може и без свирци. Те са един вид музиканти. Вие казвате, че и без търтии може. Не, не може без свирци. Вие казвате, че и във вашия живот има много търтии, но аз ги наричам свирци. Всяка неприятна мисъл е един свирец, една неприятна музика. Вие питате, защо ни са толкова неприятни тези мисли и страдания, които те ни довеждат? Защото сте болни. Но когато оздравеете, вие ще обичате тези свирци, а тия страдания сами по себе си обновяват човека. Сега да се върна към Христовата мисъл. Книжникът е онзи учител, който знае законите. Какво знаят днес нашите учители и духовници за хората? Учителите трябва да използват математиката, за да може да познават хората по челата, носовете и така нататък. Тези, които се занимават с математиката, нека изучат тия формули а с геометрията да определят и изучат от най-малките до най-големите ъгли, да проучат значението на кривата линия и така нататък. Казва се, че кривата линия се образува от въртенето на една линия около уста си, а като се завърти кривата линия, образува се сфера. Какво означава тази сфера? Сферата е разширение на вашите мисли и чувства. Ако живеехте в един свят, който върви само по една посока, вие не бихте имали никакво развитие. Това е свят само на един кръг, от едно измерване. Ако се срещнат две същества, те не могат да се разминат. Това е така, защото всяко отклонение разбира разширение. Как ще прекарате тогава тези две същества? Едното от тях трябва да мине по гърба на другото. Затова българите казват за някого, който се влече, че трябва да търпи, когато другите минават по гърба му. Това са хората, които се движат само по едно измерение. Това обаче не може да ни покаже истинския път на живота. Във всяка своя мисъл Христос е скрил нещо. Той е казал, много неща мога да ви кажа, но сега не може да носите. Тия неща ще се кажат на хората, когато станат културни, за да ги разбират. Американците са напреднали в разбирането на тези закони. Например, когато ще стъпват в брак, те не пращат сватове, които да им уреждат работата, а пращат младите при някой френолог, за да ги изследва... И да се произнесе, могат ли те да живеят и да стъпят в брак. След това ги пращат при някой физиономист, а после при някой астролог. И ако всички сведения се схождат в благоприятен за тях смисъл, те встъпват в брак и образуват една щастлива двойка. Тъй, че когато хората се женят, центровете на техните мозъци трябва да имат известно съотношение. Ако между центровете на мъжкия и женския ум не става правилно преплитане на енергиите, непременно ще се образува едно нервно състояние. Причината на това е, че от едната или другата страна остава излишна непласирана енергия и тя произвежда злото. Затова жена, която е недоволна от своя мъж, нека потърси друг мъж, в когото да вложи да пласира своята излишна енергия и по този начин да стане обмяна, за да няма загуба. Но това трябва да става по един духовен начин между тези двама души и така, като вложат излишната си енергия, да възстановят хармонията помежду си. Като не разбира положението на жена си, мъжът и казва «Не може да имаш приятелски връзки с друг мъж». И започвате разправиите и раздорите. По същия начин постъпва и жената с мъжа си, когато той, за да вложи своята излишна духовна енергия, търси друга, по-възвишена жена извън семейството, с която би могъл да влезе в духовно общение. Започват и двамата по стария начин на разправие. Казвам на такива хора, вие сте започнали зле и ще свършите зле защото като книжника не видяхте какво имате в турбата. Мъжът и жената са двама книжници, които не разбират законите, а трябва да постъпват като книжника. Затова като се жените, извадете старото и новото, което имате на разположение. Момъкът и момата, преди да се оженят, казват, че всичко в техните турби е вред и порядък. Но като се оженят, отворят турбите и не излиза така, както е говорено. Всичкото и се отнася до съвременния живот. И ако българите искат да поправят живота си, трябва да се съобразят с тия закони. Някой път си казвам, защо ли разчоплям болните места на хората, да по този начин си създавам неприятели? Добре, но ако вашият крак е навехнат, и вие извикате някой опитен масажист да го разтрива, колкото внимателно да го разтрива, все ще ви причини болка. Виновен ли е тогава той, че за да ви излекува, ви е причинил някаква болка? После ще благодарите на масажиста, че ви е излекувал крака. Болни сте и викате лекар да ви прегледа. Той ви даде едно горчиво лекарство, но вие не обичате такива горчиви лекарства, и това гледате на лекаря като на ваш неприятел. Ето защо и децата, които са употребявали горчиви лекарства, не искат ни да видят, ни да чуят лекаря. Излезе ви някой цири, и вие викате един хирург да го прегледа. Той взима своите инструменти, разрязва го и го изтисква. С това се причинява болка на болния, но лекарят не е виновен. Аз бих желал да бъдете в това отношение всички масажисти, хирурзи, но да изпълнявате вашата работа най-добре, по всички правила на изкуството. Ако мъжът има излишна енергия, нека я пласира в друга жена, но разумно. Ако пък жената има излишна енергия, нека я пласира в друг мъж, но достойно и разумно. Необходимо е да става навсякъде духовна обмяна. За да има растение, мир и хармония. Българите знаят този начин за обмяна на енергията и за това прагат сборове. Събират се хора от 10-20 села и там се кръстосват. Споделят, изразходват своята излишна енергия и така се лекуват. Всеки си отива у от дома доволен. Някой казват, ние не искаме стари неща. Искаме нови неща, но новото няма такъв резултат. Аз съм наблюдавал старите българи. Като варят боб, изхвърлят първата му вода и във втората варят боба. Първата вода не е хубава, но сега казват, че това е просто, не трябва да се хъбят дърветата. Един германски или английски лекар препоръчва същото. Първата вода да се изхвърли като нездравословна. Аз бих желал българите да се върнат към старите народни обичаи, които са почивали на много важни психологически закони и имат добри резултати. Христос казва, че ученият книжовник е подобен на онзи домовит човек, който изважда от съкровищницата си старото и новото. И съвременната наука върви по същия път. Всички нови открития, които стават в науката, не са още добре проучени. В тях не са открити тези истини, които са били известни от най-стари времена на старите народи. Например, в последно време е открит елемента Радии. Но причините на неговите особености още не са известни. Още не е открита тази изжизнена енергия, която се съдържа в природата, както и във всички елементи и се нарича от индусите прана или животворно електричество. Такива енергии се съдържат в нашия организъм, в елементите водород и кислород, но те не са водород и кислород. Кислородът и водородът са само носители на тези енергии. Като нямаме правилни понятия за всички явления и промени, които стават в природата, ние създаваме една крива култура. Постоянно критикуваме, че този или онзи не живеят правилен, добър живот, че този или онзи е невъзпитан човек. Питам, кои са правилата, по които трябва да се живее, за да ги приложим? Какво нещо е възпитанието? В християнството не трябва да има критика, а трябва да има знания и добродетели. Критиката трябва да се обослави от такова вътрешно разбиране, което би било в състояние да измени и поправи нашия живот. До тогава европейците трябва да направят най-малко стотина опита, за да приложат новата култура и новите форми на управление. Отношението на слугите към господарите е произлязло от отношенията на синовете към родителите. Бащи и синове, майки и дъщери създават всичката дисхармония в света. Ако майката изнасилва дъщеря си и последната се отнася по същите правила към нея, дъщерята после ще се отнася и с слугите си по същия начин, както майката с нея. По тази иерархия се образували слугите и господарите, защото не са разбирали този велик закон. Бащата заема мястото на онзи старец-мадрец, а синът – мястото на силния. Бащата ще каже – аз ще заема мястото на опорна точка, около която ти ще се въртиш и движиш в хиляди и милиони направления. Може да правиш всичко, каквото искаш, но не се отделяй от опорната точка. Ако синът каже, че бащата е глупав и поиска да се отдели от него, всичко се разваля. В такъв случай бащата не е силен. И с това и синът изгубва. А синът е силен, но не е умен. Децата имат стремеж към своите родители, защото се нуждаят от тяхната мъдрост и опитност. Затова родителите трябва да започнат да изваждат старото и новото от своите турби, за да видят какво да им дадат. Родителите трябва да знаят каква храна да дадат на децата си в понеделник, във вторник и така нататък, защото храната създава хората. Вземете най-културния човек и започнете да го храните с най-груба храна. Вие ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатна храна. В 10 години той ще измени начина си на живот. Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата. Например, вегетарианството. Макар, че и това не е правилно схващане за диетата, защото природата е създава всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да си избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето болести се дължат на избиването на млекопитаещите и на птиците. Понеже с това избиване се спира тяхната еволюция, всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани. И с това се явява един хаос, който е причина за разните болести. Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази животинска кръв? От изпаренията и се образуват разни сероми и култури за вредоносните бацили, от които дохождат всички злини в органическия свят. За да се тури равновесие в природата, тя трябваше да отдели около 100 милиона килограма кръв, за да се балансира тази на животните. Но днес в тази война се пусне около 200 милиона килограма човешка кръв. Някои ще искат да докажа това нещо. Аз имам ред доказателства за това и виждам, че законите в природата са верни и по отношение на вашия живот. Ако биете, нагробявате баща си, проверете след това дали ще имате такова разположение на духа, Каквото сте имали и по-рано. Особено ако този човек е поет, нека се опита след това да напише нещо хубаво. Също и някой драматург или писател, който бие жена си, може ли след това да се чини някаква пьеса или книга? Жена, която е правила опити да отрови мъжа си, изгубва своята хубост. Ако момък и мома си дадат обещание да се оженят, но тяхното обещание се окаже глупаво, то те не трябва да турят в изпълнение този договор. Ако аз дам обещание да се срещна днес със 100 души и да водя с всички един интелигентен разговор, немислимо е да изпълня обещанието си. Желанието, което имаме е да удържим някое обещание, което не може да се изпълни е продиктувано от честолюбито на някой честен човек. Честен човек е обаче този, който мисли и действа правилно. Сега вие, мъже и жени, сте този учен книжник, и това старо и ново, което вадите от съкровището си, са вашите синове и дъщери. Ако майката родина способно сприхава дете, то е вехтата дреха. Ако разбираше закона, тя щеше да роди умно дете, което е новата дреха. Но на физическото поле това умно дете се намира в неподходяща среда за него. Той иска да работи, да се прояви, но майка му не му дава да работи. Не му позволява да се среща с други деца и така нататък. Нима не можеш да дадеш работа на своето малко момче или момиче. Дай на момиченцето кукли да си играе и да извлече от тях пулк. Често бащата казва, нямам време да се занимавам сега с деца. Трябва да приготвя своите проповеди и задължения. Вие може много да проповядвате, но от всяка проповед трябва да извадите известна пулка. Когато усетите някакво неразположение в стомаха си... Това показва, че между хората около вас има някаква дисхармония. Когато усетите в белите си дробове някаква тежест, това показва, че сте в дисхармония с сърцето на другите. Усетите ли някакво стягане в главата си, това показва, че сте в дисхармония с мислите на обкръжаващите. Когато си в и си неразположен, излез вън да промениш мястото си. А с това ще се измени и състоянието ти. Попаднеш ли в едно общество и почувстваш скука, излез оттам и иди на някой сбор или хоро, и не мисли, че хората са лоши? Казвате, религиозни сме, но не е по Бога това да се заловим на хоро. Ами когато дойде лекарят с една губерка, когато те накара да вземаш хинин, когато вземеш да режеш месо за кюфтетата. Когато мъж и жена се карат, това по Бога ли е? Кое е по Бога? Всички неща, които вършим, не са по Бога. Тоест, не са разумни. А ние се мислим за идеалисти. Горе идеалисти, а долу материалисти. За Бога говорим, кесията си пълним. На болни четем, себе си се осигуряваме. Свещеници, учители, съдии, всички мислят, че са на мястото си, но като книжника са изгубили тоя велик закон да познават нещата. Добър човек ще нарека само този, който като ме срещне, ще бъде в състояние да измени моето неразположение на духа. Например, срещна някоя жена и започна да разговарям с нея. Ако тя има излишна енергия и от този разговор се измени моето лошо разположение, тя е добра. И тогава, ако тази жена е произвела в вас добро разположение, това значи, че е имало правилна обмяна на енергиите помежду ви. Ако се срещнат двама негативни, нищо няма да излезе от тях. Те не са един за друг. Правете своите заключения и наблюдения между религиозни хора. И аз сега проверявам този закон с математическа точност. И затова Христос казва, този ученият книжник, вие трябва да знаете какво ражда вашият ум, сърце и стомах. Някои религиозни хора казват, че Господ трябва да разруши търбуха. Да, търбухът е нещо необуздано, Но стомахът е много хубаво конче, което трябва да се храни с много хубава храна. Но съвременният наш стомах е голям нещастник. Затова го насилваме. Един българин, Иван, отишъл на гости у един селянин. Селянинът го приел много добре, дал му да пиене, но Иван отказал. Селянинът настоявал и му казвал, «Не може да отказваш, Иване, ще пиеш захатъра на жена ми». Пил Иван захатъра на жена му. После по настояване трябвало да пие захатъра на децата му и така нататък. Докато толкова много се напил, че едва се дигнал и едва можел да ходи. Отишъл Иван после да напои коня си на водопоят. Конят пил колкото му трябвало и престанал вече да пие. Господарят му започвал да го кара още да пие, но конят не искал повече. Тогава той си казва, «Брей, конят е по-умен от мен. За никакъв хатър не пие повече, а аз пих толкова много. Ние трябва да ядем, да пием, да мислим, да чувстваме, да действаме толкова, колкото е необходимо. И това е бъдещата наука». Да се даде свобода на човешкия ум, мисъл, чувства и воля. Вие, майките, които сте мили толкова пъти ушите на вашите деца, можете ли по тях да познаете колко време ще живеят вашите деца? Като ви погледна охото, аз познавам по него колко години ще живеете, от какви болести ще страдате и от какво ще умрете. Същото нещо мога да позная и по нокътя. Всички болести се показват. Той е написана книга. Някой път се гледате в огледалото и не харесвате устните си, защото са бледи. Това показва, че сте анемични. У някои устните са червени и лекарите казват, че имат повече червени кръвните отца. Тънките устни показват, че си фалирал по чувства. Или пък си скъперник. Някой път момата си прави нарочно устните тънки, свива ги. Момакът си мисли, че това е по-добре, защото няма да даде другим от чувствата си. Тънките устни са едно зло, а дебелите друго. Според ръста трябва да има съответствие между широчината на гърдите, на устните и на челото. Ако ние носим божествени идеи в нашия ум, щяха да се създадат поколения по всичките правила на науката и децата щяха да ни обичат. И за това Христос казва, този книжник започна сега да изважда. Какво означава дебелият врат? Ако човек е нисъка, има дебел и къс врат, това показва, че скоро ще плати на попа. Понаядели се някоя вечер повечко, токовиш на другия ден се чуе, че умрял внезапно. Ако някой е висок, 175 см, а вратът му е 34 см, такъв човек страда от слабогърдие. Някой казва, моята годиница има тънък врат. Добре е да има по-дебел врат. Иначе тя не трябва да се жени, не може да стане майка. Ще ме попитате, какво отношение имат тези неща към християнството. Те имат голямо значение, защото това е християнството. Да знаем да четем в себе си и хубавото, и лошото. Подвехто се разбират всички грешки, които са вложени у нас, а подново всичкото добро, което е в нас. И като знаем тези неща... Ние ще може да ги комбинираме, за да създадем добър живот, съобразно тези познания. В бъдеще трябва да се създадат училища, в които да се изучават очите, ушите, горната и долната част на главата, челата, носовете, бърдите, после белите дробове, стомаха, какви са тъканите, каква е нервната система, дали е отзивчива и така нататък. Тъй като имаме всички тези данни, ние ще можем да създаваме добри хора. Като се знае всичко това, ще може да избираме какви хора да ни шият дрехи, или да ни правят обувки, и други. Има хора, на които енергията е много тягосна, и затова на такива хора не бих дал да ми шият дреха. Такава дреха ще създаде лоши настроения от този, който я носи. Има хора, които като градят къща, оставят в нея най-лоши мисли и чувства. Затова всички, които живеят в нея, умират. Учител или свещеник, който има такива мисли, не би го пуснал в къщата си и не бих му позволил да чете молитви. Това не са само твърдения, а резултати от наблюдения. Дай да те ушия дреха онзи, когато обичаш. Когато влезеш в някой магазин... Ще купиш от него нещо, само ако ти се харесва търговецът. Старият българин, който има няколко снахи, казва — Искам най-младата снаха да ми умеси хляб. Защо? Той знае, защо иска от най-младата снаха хляб. Снахата, като меси хляба, ще внесе своята жива енергия в него и ще го обгърне с хубави мисли. Направили старата снаха хляб, стомахът на свехъра ще се разстрои. Ако домакинята на къщата се е демагнетизирала и ще има само разстройство в къщата, мъжът трябва да пазари една здрава, жизнена слугиня, която да върши всичката домашна работа, а жена си да изпрати на курорт, докато възстанови сирите си. Никога не поставите нервен, сух човек да ви готви, а поставите за тази работа пълен, здрав, весел човек. Това значи този книжник, който изважда от своята съкровищница новото и вехтото, и показва на какво се дължат страданията на нашия живот. Тъй, че когато момъкът се жени за някоя суха мома, да знае, че няма да излезе нищо. Аналогията е същата и в духовния свят. Хора, които са много сухи, нямат онова възвишено духовно разбиране. Не са от Божествения свят по простата причина, че се държат много киселини, от които се проявява чрезмерна активност, а пълните са като основи. Сухите са активни, а пълните пасивни. Светът обаче не е създаден само от основи или от киселини, а има и нещо средно. Това са децата. Започнете сега да изваждате новото от двехтото. Преди това премерете носа, брадата, долната и горната си устна. Разгледайте се очите и вижте, защо някога са по-широко отворени, друг път по-малко, защо някога са по-ясни, а някога по-тъмни и така нататък. Ако разглеждате така нещата, ще дойдете до положението, да разбирате вътрешния смисъл на живота. Окултистите казват за чувствата на някого — астралното му тяло не е в правилно съотношение с физическото му тяло. Или пък — менталното тяло не е в правилна връзка с физическия му мозък. Менталното тяло заменям с мозъка, астралното с белите дробове, а физическото с стомаха. И казвам, че отношението между стомаха, берите дробове и мозъка не е правилно. И тъй, наблюдавайте ушите на хората, дали имат много гънки, широки или тесни са. Наблюдавайте и очите на хората, достигнали до дълбока старост, и у младите също. И като се приложат правилно тези възпитателни методи и в семейния живот, веднага всички мъже и жени ще се разберат помежду си. Това е учението, което Христос е завещал на съвременното човечество. Мъже и жени, които ще се женят, не трябва да имат еднакъв темперамент, еднакъв мозък. Пръстите и носовете им не трябва да бъдат еднакви. То е новото и старото в света. Ако пръстите на мъжа са по-дълги, на жената трябва да са по-къси. Когато избирате слугиния, ще гледате да съществуват същите отношения между господарката и нея. Всеки човек е роден за известна работа, която ще отговаря на това, с което се заема. Американците добре съзнават това нещо и като избират слугиня, представят я на Френолог за изследване. Той се произнася дали е годна или не. Така и всички насекоми, животни са създадени от Бога, за известна специална работа. Когато човек намери своето място, за което е определен, той е щастлив. В противен случай, той е нещастен. За това в бъдеще трябва да има такива училища, които да излезват хората, с които започваме някакво предприятие. И с това ще се избегне голяма част от нещастията. Хора, които живеят под тези закони на природата, по-малко страдат, а оние, които не живеят така, Съдбата ги гони. Спрете се върху този книжник и разсъждавайте за старите и новите неща. Целият свят няма да повдигнете, но на вашия свят и на вашите близки можете да помогнете. Ако устните ти са бледи, моли се да се зачервят. Ако носът ти е сплеснат, тиши дълбоко, за да се разшири. Ако очите ти са мъжделиви, моли се да си изяснят. Негативната страна трябва да стане положителна. Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Тури повече любов в сърцето си. Пусни свободно чувствата си. Сърцебиенето ще изчезне. Ограничението на чувствата предизвиква известна промяна в мозъка. Мозъкът в кръвообращението, а кръвообращението в стомаха и така нататък. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства. Премахнете борбата и сърцебиенето ще изчезне. Имаш главоболие. Махни мисълта, която те мъчи. Примири противоречивите мисли и главоболието ще изчезне. Някой фалирал, търговец започва да се безпокои и глава го заболява. Премахнете противодействието в мисли и в чувства и вие ще бъдете здрави. Това е наука, воля, християнство, култура, религия – да владеем себе си и да помагаме на ближните. Като срещнем някой нервен човек, ние го избягваме. Не по друг начин трябва да му въздействаме. Така постъпват и при такива случаи, когато някой се провини в нещо. Веднага го осъждат на затвор. Не. Съденето трябва да става по правилата на този книжник, който изважда старите и новите неща. Трябва да реформираме в този дух и училищата, и съдилищата, и съвременния строй. За да може да подмладим семействата и всичко, и всички да бъдем радостни. Това иска Господ. Едно време са мислили, че религиозните хора трябва да ходят с наведени глави. Който държи надолу главата си, показва, че тя е много пълна. Има да плаща. Който прилича на въпросителна или запетая, значи, че има много да дава. Който вдига нагоре главата си, това показва, че тя е празна. От него няма и какво да се вземе. Хокането е признак на старите хора. Днес хората само се хокат и карат. В трамвая всеки ден се карат, кой да седне, къде да седне и така нататък. Това значи превземат позиции и след малко пак ги напускат. Това е новото учение. Да не изразходваме безразборно своята енергия, а да я пласираме точно на мястото й. Иначе ще влиза лекарят в такава къща и ще нарече тези хора неврастеници, хиперстеници, манияци и така нататък. Такива хора според мен страдат от недоимък, от изтичане на енергията им. Това е малокръвието. Торете в съгласие вашите мисли. Вашите чувства и вашата воля, и старайте се от новото и вехтото да създавате вашия пъдеж живот. 29 юни 1919 г. г. град София.